Я хочу ще тільки розповісти тобі, Йоганнесе, що поки актори грали на сцені ту дурну п'єсу, я за сценою з допомогою дзеркал та інших пристроїв зображав гру духів на славу нашого ангела, чарівної Юлії. Одна за одною лунали мелодії, які ти створив у високому натхненні. Бриніло навіть то далі, то ближче – Мов, несміливий моторошний поклик духів, ім'я Юлія. Але тебе не було, тебе не було, Йоганнесе. І хоч мені після закінчення вистави довелось вихваляти свого Аріеля, як шекспірівський Просперо вихваляв свого, хоч я й сказав, що він усе виконав надзвичайно вдало, Проте моя витівка, у яку я вкладав глибокий зміст, видалась мені банальною і нецікавою. Юлія з властивою їй чуйністю зрозуміла все, але зовні здавалося, що вона тільки схвильована, наче приємним сном, якому проте ми не схильні надавати великого значення в житті. Князівна ж навпаки була, Глибоко замислена. Вона ходила під руку з Юлією освітленими алеями, а тим часом придворні тамували спрагу у павільйоні. Тієї хвилини я хотів завдати вирішального удару, але тебе не було, тебе не було, Йоганнесе! Сердитий і невдоволений я ходив по парку, перевіряючи, чи все приготоване, як слід до великого фейерверку що не мало закінчити свято. І враз глянувши на тьмяне нічне небо, я помітив далеко над гаєрштайном рожевувату хмарку, яка завжди віщувала бурю. Та буря щоразу надходить тихо і непомітно, і аж тут, над нами, виявляє всю свою страхітливу силу. Коли саме вона має початися, я за рівнем і величиною хмари вираховую, як тобі відомо, до секунди. До бурі не лишалося й години, тому я вирішив поквапитися з фейерверком. І саме тоді я вчув, що мій Аріель почав ту фантасмагорію, яка мала все, все розв'язати з каплички пречистої Діви Марії в кінці парку, Долинула знайома мені мелодія. Хор співав твою, слався навіки, зоре морська. Я кинувся туди. Юлія з князівною стояли навколішки, на молитовних лавках, винесених з каплички на двір. Щойно я прийшов туди, як... Але тебе не було, тебе не було, Йоганнесе. А я краще промовчу про те, що тоді сталося.